And of science here, Salvation comes And these are the days of Ezekiel The dry bones would come in his And these are the days of his servant David, rebuilt in the temple tell us in the world and you got the label is you when you declare Jy is net so skyns na 37 Zuid-Afrikaanse tyd en jy is ingeskakeld by Net Radio SA Net Radio SA, so moet jy weggaan jy by die rechte plek Net Radio SA, luister hier na Dr. Tini Eilers wat uitsaai van af Ayrini, stad van vrede, Pretoria in Zuid-Afrika Ons webwerf vind jy by www netradiosa.co.za Het sal goed wees as jy by die inskakel op die stadium by die webwerf by die daar rondkrap en rondkijk kijk na die verskillende programme, al die ander inlichting rondom die radio en ook die omroepers en tye van uitsending en so meer maar belangrik vir my is die feit dat ons daar een archief aan En uh, ons noem dit ook in Engels podcast, in Afrikaans potgooi En dit is tot amal so beskikking, as jy nou vir een of ander rede na een bepaalde program wil luister wat daar uitgesaai is Dan kan jy daar rustig dit gaan kry aflaai selfs, of jy kan net luister En die ander rede is dat die mens dit vir iemand anders kan gee, jy kan die inlichting aan ander mense oordra en ek sal dat eindelijk baie waarderen die nie dit so kon doen ek so graag wou weet ek so graag wou hee dat alle mense op aarde na die radioprogram sal luister, ek is so oortuig daarvan dat het die rechte boodskap vir die rechte tyd is om te praat oor die bruid van die Heere Jezus wat daar self moet gereed maak Dat ek so sê, daar is nie eindelijk iets meer belangrik om te weet nie Om te weet dat Jezus terugkom Maar om te dink aan Jezus wat terugkom met die mens eerst in God geloof Dat is die hele begin van alles, jou geloof in God En dan uit te maak dat het God die enige vader, seun, heilige geest Die God van Abraham, Isaac en Jacob Dat homself in die bladseie van die boek van die, van die bybel openbaar en dat geen ander godsdienst die eeuwige lewe aan jou kan skenk nie. Dit is maar net die kristelike godsdienst. So, ons wil dit graag aan alle mense op aarde oortra, en die fijnere vertakkinge daarvan, namelijk die eindproduct, die hele klimaks van die ganse skrif, en die geskiedenis van die mens, wat dan by mekaar kom in die brood van Jezus, die Seen van God, denk nie daaran dat was nog nooit so a huwelik nie, daar sal ook na die tyd nie so a gebeurtenis wees nie dit is a once in a lifetime en dit is een keer nie net in die leeftijd nie, dit is vir vir, vir, vir mens is dit een keer in die leeftijd die geleentheid, maar dit gaan nooit weer a geleentheid wees vir geen mens nie, of vir geen engel nie, vir geen wees in nie nou hoekom sal een mens nie daar die geleendheid aangryp nie, maar nou kan hierdie aangryp soos Paulus dit vir ons verduidelik in Romeino hoofdstuk 10 daar moet iemand wees wat dit verkondig en iemand moet dit kan hoor en die geloof kom uit die gehoor van hierdie boodskap en nou probeer ek om mense te kry om saam met my hierin te bele verskoning om die tyd uit te koop hierdie tyd van die dag, op maandag, dinsdag en op woensdag is het 19 uur of 7 uur, op donderdag 21 30 uur, en op vrijdag weer 7 uur, besaderdag is het 7, 30 en op sondag weer 7 uur, boem behalwe die eredienst wat om 10 uur of sondagochtend uitgesaai word. Die mens moet kyk of jy nie in die tyde kan beleen nie, ek weet alle mense meeste mense wat gelovig is behoort aan een of ander fysische kerk en daarvoor het ek groot respect vir die feit dat jy daar die beëenkomste uh, belangrijk ach en teenwoordig daar wil wees maar as jy nou nie daar die verplichting het op een maandag en op een dinsdag op een woensdag en die ander tyde nie dan is jy verskrikkelijk welkom om te luister en ander mense te nooi want mense daar is baie, baie, bitter baie mense op hierdie aarde wat glad nie aan een of ander kerk behoort nie en ons wil graag alle mense bereik en as een mens net hierdie kontak besonderheden kan gee aan mense met wie jy in verbinding is, elektronisch nou, of fysisk, maak nie saak nie. En al net inlig, elke mens moet maar self besluit neem. Mens kan nie ver namens iemand besluit te neem nie, die persoon self moet het doen, omdat God ons so gemaakt het, met die vrye wil om, om te kan kies. Maar jy weet, As iemand nie weet nie, hoe kan hy nou kies? So, mys wil graag elke persoon die geleentheid gee om te kan luister So, herhaal net weer vir jou, jy is ingeskakeld by Net Radio SA En jy luister na Dr. Tini Eiders, jy die program van ons Sy naam, Oordenking, ons oordink die woord van God Bepeins dit, ons mediteer daar oor so dat dit deel van ons kan word deel van ons kan wees, deel van ons totale mens wees kan word fijn ingeweef die woord van die Heere in ons leven, in ons gees en siel en in ons lichaam nou hoop ek dat jy rustig kan wees of jy self een rustige plek kan kry best as een mens zou so kon lewe maar alle mense het nou nie die geleendheid nie, anders jy kon sit hoop ek dat jy kan een bykie achteroor leen en rustig wees en dat jy ook die techniek kan toepas om jy te kan ontspan daar van jou voedsole af tot by jou haare op jou kop lekker rustig en vol vrede en vreugde en opgewondenheid in God onskipper sy teenwoordigheid Want hy daar waar ons in sy naam in mekaar is, is in ons midde En hy is wakker oor sy woord Ek het nou vandag Meeste van die tyd spandeer Om die Arabiese alfabet Te leer <laughs> ek, het nou sê, ek het nou al baie Talese alfabet en dit relatief makkelijk gevind om byvoorbeeld die Griekse alfabet op een dag te leer en die volgende dag bykie te begin lees en ook so met die Hebraaus en op die stadium het ek begin met die Russische alfabet en die jeugdmense ek toe besef ek, kyk, dit is daar al nou rarig na nou nie speelikies nie Alphabet is dan nou een ding, maar as jy begin om te kyk of die woorde kan achter mekaar, die letterkies achter mekaar sit om om woord te vorm, dat is verskrikkelijk moeilik. Weet dan nou nie of dit die ouderdom is wat teen my tel nie, maar nou vandag toe sit ek met die, die Arabiese alphabet. En ek het lang al gekyk na die alphabet, net somme net so oppervlakkig, net daarna gekyk om te sien hoe dit lyk, En hoe meer ek daarna gekyk het, hoe meer het ek sekere letters van die Syrische alfabet daarin raak gesien. Maar ek het toe nou nie, nou nie verder is dit gegaan tot nou vandag. En toe kyk ek nou ja, waarlik, dit is die pad wat die, hierdie letters, hierdie alfabet geloop het. Die oorsprong is Hebrews, die Hebrewsche alfabet. En daarna die ontwikkeling, na die Aramees toe. Nou dis die precieze pad wat ek geloop het. Ek het eerst begin met die brews om dit te bestudeer. En, en mens weet nie hoe bevoorig jy is om met so'n mooi taal te werk soos die brews nie. Mensen, as jy kyk na die letters, die brews alfabet. Dis die prachtigste, mooiste letters wat jy aan kan droom. Dit is so mooi, dit pas elke letter pas so in een vierkantige blok in Elkeen van hulle Dit is so mooi, dit is so prachtig ontwerp Tot een mens achterkom dat dit God self was wat daar die alfabet ontwikkeld het En dan kyk jy nou na die verdere ontwikkeling van die syries, en toe ek nou syries gedoen het in my hoeneersjaar, toe ek nou so mooi ook nou weer oor die alfabet kyk, en want jy weet dat mense brein, nou, doen ons nou een klomp goed vir jou, as jy nou so'n staar na die dinge, lyk dit toe vir my of die syriese letters trek, Na die Hebreeuwse letters Maar is asof dit half skyns en plat gedruk is Dis nie soke mooi groot oop letters Soos die Hebreeuwse alfabet nie Dis meer asof dit kleiner gedruk is en plat gedruk Soos skyns Nou, tot ek dit nou onder die knie gekry het En dit bestudeer het en daarover ek samenskryf het En Nou terwijl ek gekyk het na hierdie Arabiese letters Dan sien jy ook weer as jy bitter bitter mooi versichtig kyk Want jy moet mooi kyk Want sommige van die letterkies verskal eindelijk nie eindelijk juist van mekaar nie Hy lyk amper precies maar nie die selfde, Maar as hy helemaal ander letter Maar het lyk as of het so klein klein as moontlik geskryf is met elke keer een soort stert, so krul daaran. Die krul is vier keer groter as die letter self. Deg ek, jy, is daarom snaaks hoor, dat jy hierdie soort letters nou kry wat baie na aan die Syrische letters kom Maar die, die letter is so klein, so klein as moendlik gemaakt, met hierdie groot vertoon van een ster, so krul aan die letter. Hy, as jy die krul afhaal, dan kan jy omtrent die, die syrisse sy, sy letters daaraan aan herken. Sit en denk ek nou oor, wat so die motief nou achter dit als gewees het? om hierdie vertoon te hee van hierdie groot krille. Maar eindelijk beteken die krille niks nie, dit is sommer net so stert wat daar aangezit is. En die letterkie is so klein dat jy om omtrent nie kan raak sien nie. Wat is een soort van vertoon is dit? Nou as jy nou bykie terugdink aan daardoor terugkom as jy man uit daar van Jan van Riebeek toe hier aangekom het, hoe die mense geskryf het het hulle ook sylke krille aan goed gehad elke letter is kan jy sien daar is die letter maar rondom die letter is daar sylke klom krille en vryings en goed aangesit dat dit lyk amper amper soos een 'n fiets wat ek al gesien het, weet jy, 'n trapfiets. Dan is hy nou behang met 'n klomp goed met speelgoed en met voorwerpe en met vere en ballonne en met 'n klomp plastiek goed dat jy herken amper nie is die fiets nie. Want jy sien net hierdie ander klomp versierings en goed raak. Maar so nou maar goed, het ek nou dier die alfabet nou gewaarstel en denk ek sal ek daarom nou bieke recht kom wanneer ek begin om nou woorde te te gaan lees, maar die volgende stap wat die mens nou moet doen is jy moet woordeskat leer want jy kan nou letters ken, so jy moet die alfabet nou ken en maar dit self op sig self Dit is nou nie goed genoeg nie, want die mens moet nou woorde skatte, jy moet woorde aanleer. <coughs> en nou weet ek nou al in die verledig vir jou gegroet, hier vanuit Ayrinie Pretoria in verskillende tale, en ek gaan dit nou weer doen, dan na die laaster van hierdie Hallous, gaan ek dan nou in die Arabische taal doen, Maar kom ons begin weer dan by die Russische taal en sê Privet en Strafutja Teken Hallo en dan abend wat goeie naand, ek ons omhoorde aan die Duitse taal en Shalom En die Breus beteken vrede, maar dit is hoe hulle groet En in die Griek sê hulle Kalimera, wat beteken ek sê Dag en Hallo, Hy en Hy Sê ons in paar ander tale en Goeie naand, in Afrikaans en Goed evening in die Engelse taal Nou, maar waar jy ook al nou van hand, luister dit, maak jy saak nie Of jy hier in Suid-Afrika is Of jy nou ergens anders, ander plek op die aardbol sit Jy is baie welkom, want hier die golwe wat ons hier uitsaai Gaan gelukkig dors oor die ganse wereld Reg oor die wereld, jy kan nie wegkryp nie Die golwe sal jou inhaal En ons wil graag he, die golwe moet jou inhaal en jy moet luister So, vind vir jou een weie rustige plek en dan Voor ek nou vergeet Die Arabiese woord, on, want ek het in die, in die verlede het ek een woord gekry by iemand Wat vir my gesê het Dit is salam, alikum, nou dit mag tak so wees Dat dit een of ander dialek is of in een specifieke groepering waar hulle dan mekaar nou so groot maar die woord wat ek nou hier gekryd is Margabaan Margabaan en ek dink iemand het vir my die woord op die stadium gegeek wonder of dit nie dalk Tania gewees het of miskien Linda nie, ek is nie dan nou nie helemaal seker nie, maar iemand dink ek het die woord vir my gegeen, maar ek het hem nou nie self neergeskryf so of ek kom nou helemaal precies recht uitspreek, weet ek nie, ek het ook geluisterd in die uitspraak daarvan, Margaban, Margaban. So ek hoop dat, die taal, van die Arabische taal, by my so sal ontwikkel, so dat ek later daarom, miskien een paar vers, as kan sal kan lees, uit die Bijbel uit. En, op hierdie manier, dan in die Arabische Bijbel, die Bijbel wat in Arabisch vertaal is, daar uit te kan, een vers of twee aantal, en so te kyk of ons nie kan contact maak met mense, van daar uit die islamwereld, om aan hulle die evangelie van Jesus Christus te verkondig nie, want daar is nie een ander evangelie nie, daar is net een evangelie, daar is nie een ander manier om geret te word, as door die naam van Jezus Christus en in hom te glo en om te volg neem. Nou die kort thema waarover ek van hand wil praat is so een Latijnse uitdrukking Carpe Diem, wat beteken grijp die geleentheid aan. Seize the moment. Nou baie van ons gaan door sulke momente waar ons geleentheid het en dan gryp ons nou nie die geleentheid aan nie, vir wat rede ook al, maar miskien is ons dalk nou na die tyd dalk spuit het ons nou nie die geleentheid aangegryp het nie en terwyl nou so dank aan hierdie begrip diem gryp die geleentheid aan luister ons na as musiek smid van Lusbe fashar waar en sy fonsing my God is koning ingeskakeld by net Radio SA en jy luister na Dr. Tini Eiders wat uitsaai van Af Ayrini die stad van Vrede in Pretoria hier in Suid-Afrika praat met jy nou vanavond dat ons praat oor koepel en praat ons oor die, buit, die bruid van Christus maar ons gaan lang praat ons gaan op baie praat, daar is soor baie onderwerpe en onderafdelings wat die mens moet by mekaar trek omdat dit die kers op die koek van die ganse skrif eindelijk waar alles gaan in een geleentheid vir elke mens wat nou luister om hier aan deel te kan neem, maar kom ons luister hier na die begrip van Carpe DM grijp die geleentheid aan, ek lees vir jou uit Matthäus hoofdstuk so 19 hier is gedeelte kom uit die aard van die saak ook in Markus 10 voor en Lukas 18 waar as so we evens Uh, ander woorde soms gebruik word maar kom ons kyk na hierdie gedeelte Matthäus hoofstuk 19 oor die rijk jong man begin ek by verse 16 daar kom een na hom en sê vir hom goeie meester wat er goeie ding moet ek doen dat ek die ewige lewe kan hee nou mense, jy kan nou nie denk hoe belangrijk hier die vraag was wat iemand vraag dit, jy kan nie belangriker vraag vraag nie, jy kan dit, dit, daar is nie een meer belangrike vraag wat een mens kan vraag nie, wat moet ek doen om eeuwige leven te kan hee nou mense, nou kan jy vir jyself dink met wie praat hy, hy praat met God wat mens geword het, wat vlees geword het en wat juist kom sterf het so dat die mens die eeuwige lewe kan hee. Dit sê die skrifmos, vir ons baie duidelijk, so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun gesteer het. Het so sê, wat in hom glo nie verloor mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan hee, dus God het hom gesteer, hy het hom self in die vorm van die seun, En nou kom een mens en kom vraag vir hom hier die verskrikkelike belangrike vraag. Dink jy nie dat Jezus nou vir hom die rechte antwoord sal gee nie? Het sal ons wees, so, mens moet eindelijk jou oore nou spits en al jou aandag nou gee. Moet u oor wat sê hy nou? En hy sê vir hom nou, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, namelijk God. En Jezus moes om onmiddellik daar vir om help, van hy gebruikt nou jy die woorde goeie meester en nou wil hy weet wat soe goeie ding hy moet doen. En onmiddellik moes Jezus om nou net recht help dat daar geen mens goed is nie. Behalve God. Nou Jezus is God, maar die man, die jong man weet dit ons nou nie. Hy sien Jezus maar as een gewone mens as een meester, as een rabbi. <coughs> en hy sê, maar as jy in die leven wil ingaan, onderhoud die geboeie, kyk wat die antwoord gee Jezus van. Hy praat met die jood, die joodse man waar die skrifte ken. En hy sê vir hom, as jy in die leven wil ingaan, onderhoud die geboeie. en hy vraag vir hom nou wat er Jezus sê dit, jy mag nie doodslaan nie jy mag nie echt preek nie, jy mag nie stil nie jy mag nie valse getuienis gegeen nie eer jou vader en jou moeder jy moet jou naaste liefwet soos jyself die jongman sê vir hom al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af wat kom ek nog kort en hy deelt waarschijnlijk die waarheid gepraat anders so Jezus om tereggewees het hy sê ek doen al die dinge en omdat Jezus het nou vir hom gesê onderhoud die geboe en hy sê maar ek onderhoud dit van my, van my jongstijd af Jezus antwoord om As jy volmaak wil wees Gaan verkoop jou goed En gee dit aan die armes En jy sal een skat in die jimmel hee En kom hier Volg my En sy dit is Een keer in een leeftijd geleentheid wat hierdie jong man mee geconfronteer is. Maar hy het nou nie van die geleendheid gebruik gemaakt nie. En nou dink is die die jong man nou omself in die eeuwigheid bevind waar hy nou ook al omself mag bevind. En hy dink terug aan hierdie moment Denk jy nie dat hy sal dalk sy haar uit sy kop uit gaan trek, as hy denk, joh, wat een geleentheid het ek dier my vingerslat glip. Nou baie keer is ons in hier die soort van situasie as mens, dat ons voor een uitdaging staan. en ons moet kies of ons nou hier die uitdaging gaan angryp al dan nie. En ek sal oor myself met die nano praat waar ek in Israël gewees het, maar kom ons lees net hier verder. Maar toe die man die woord hoor, het hy bedroef weggegaan want hy het baie besittings gehad nou die feit dat hy bedroef was betekent dat hy dit moes oorweeg het en toe besef het maar hy gaan nou nie dit kan recht om al sy besittings weg te gene en bedroef gevoel het oor die feit dat hy nou jy die geleentheid nie kan aangryp nie Of was miskien was hy bedroef oor die inpak van dit wat Jezus vir hom gesê het En hy moes dit sekerlik vir een oomblik met mekaar opgeweeg Die eeuwige lewe en hierdie reikdom van hom Hierdie aardse besittings Ek weet nie rechtig hoe kom hy bedroef was nie Misschien het jy dat antwoord daarop Ek het al baie keer nou gewonder, hoekom was hy nou juist bedroef? Hier oor wat het om nou bedroef gemaakt? Was dit die feit dat hy besef het, dat hy hier een keer in een leeftijd geleentheid het, wat hy nou door sy vingers laat glip? Ek weet nie rechtig nie. Maar hy het nog nie van hier die gebreid, geleentheid gebruik gemaakt nie. <coughs> En nou sê Jezus vir sy disciples door die man nou bedroef wegloop Sê Jezus vir sy disciples voorwaar ek sê vir julle Dat die reik man bezwaarlik in die koninkryk van die jimmel sal ingaan En verder sê ek vir julle dat Dit is makkeliker vir die kameel om door die oog van een naal te gaan As vir die reik man om in die koninkryk van God in te gaan En toe sê disciples dit hoor, was hulle baie verslaan, hulle was rechtig uit die veld geslaan. Hulle het nooit so daar oor gedink nie, wel hulle, hulle self was maar allemaal maar arme mens, was maar vissermanne. En toe vraag hulle, nou nou wie kan dan gered word? En jy moet mooi luister na Jesus' antwoord oor, ek hoop jy gee baie aandag hier aan. Jesus het, het hulle aangekyk en vir hulle gesê, by mense is dit onmoendlik, maar by God is alle dinge moendlik. Jy sê nie die jongman, vir hom was het die onmoendlikheid. Hy kon nie omself in die situasie indink waar hy nou Niks mee gaan heen nie, hy, hy het nou baie besittings gehad en hy het gemakkelijk gelewe, hy kon gaan koop die goed wat hy nodig het <coughs> <coughs> En hy sien ons hierdie mense Hy kan ons nou maar sien wat hulle aan, wat sy soort kleer het hulle aan en Geseen, dit is nou ons nou nie mense wat wel af is nie maar ons weet ons dit was nou so Jy weet, ons Jezus het die geld eers gehad om tempel te belasting mee te betaal nie. Jy kon nie altyd vir die mens een kost koop, wat daar kom sit het en kom luister het nie. En die man het daar oor besin, en besef maar, hy gaan nie dit kan doen nie. Hy kan nie nou al die, die goed wat hy het net weggewe, hoe gaan hy dan nou bestaan? Hy sien, Sy kop was nog nie verander nie, hy het nog nie uit die boks uit kon dink nie Dat as jy saam met God is, maak het nie saak waar jy is nie, dit het geen, geen betekenis waar jy is nie God, as God met jy is, dan is hy jou herder en niks sal jou ontbreek nie Jy gaan nou nie in reikdom leef nie van aardse besittings nie, maar jy gaan al hoe meer reik word binnenin innerlijke reikdom jou afhankelijkheid teenoor God te besef en God voorsien en al jou behoeftes na die reikdom van sy genade maar is een geleentheid in elke dag het ons een geleentheid en ons moet dit verstaan en besef elke morgen as jy jou oor oopmaak, moet jy besef Dit nog een geleentheid wat die Heere God gee, want ons weet nie, soos wat ons nou elke met ons wat nou sit en luister, wat hier in die bepaalde tijdzone luister, weet, dat ons nie kan sê daar gaan amare wees nie, ons weet het nie dood gewoon nie. Dit is maar net nou, en ons en ons moet die geleentheid wat die mens nou het met die mens aangryp, want jy weet nie of morgen ooit gaan aanbreek nie. Dit is die uitdaging wat ons elke keer mee geconfronteer sal word en miskien gaan daar een uitdaging kom dat jy moet een bepaalde keus maak, wat gaan dan jou keus nou wees, en hoe gaan jy daar oordink? Maar onthou nou wat Jezus hier vir hierdie man, vir sy disciples sê, hy sê, by mense is dit onmoendlik, jy kan nie uit jouself hierdie verskrikkelijke besluit maak nie, maar by God is alle dinge moendlik, want die disciples het gevra, nou wie kan dan gered word? Maar dis nie jy wat jy self red nie, dis God, dis God wat in jou werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbaar. God werk hier die dinge in ons, maar ons moet die rechte keuses kan maak, ons moet kan besluit om ja te sê, want niemand kan jou forceer nie en God kan jou ook nie forceer nie. Om hom te kies, le by jou, dis die vrije kies van elke mens Ek was op een stadium Baie, baie lis om Israel toe te gaan Verskrikkelijk Dit was vir my, dit is my latere, helemaal amper soos obsessie geworden en uiteindelik is ek in die vliegtuig en ek is op pad Israël en in die vliegtuig terwyl ek daar sit hoor ek mense praat en ek weet ek het al die, tevore het ek al met sommige van u daar oor gepraat en ek die feite genoem hoor mense soos kyns achter my praat Afrikaans ten die meeste van die mense wat daar gesit het was Jode, want dat is al wat ek gevlieg het Hoor jy maar die mense praat Maar toe hoor ek nou gesprek, hier die Afrikaanse gesprekje Skyns achter, ek staan op en ek Stel my voor en ek vraag vir die mense Waai en gaan hulle Wat is hulle missie <coughs> Sê nie, hulle gaan ook Israel er toe hulle gaan Op een toer Maar dit is om toerleiders op te lei Hulle allemaal wat te gaan word opgeleie as toerleiers om mense na Israel te neem in groepe het die verhalen van my nou nie waarin gaan jy, sê ek nie, ek weet nie ek weet het ek gaan Israel toe ek is nie helemaal sêker wat ek gaan doen en hoe ek daar gaan uitkom by die verschillende plekke wat ek graag wil gaan bezoek nie, want ek het nou, ek nou nie deel van die groep nie, ek nie deel van die toer nie en ek kan eersie, een, een jong man kyk my so aan, en hy staan op, en hy haal uit sy sak, sy sakboekie uit, en hy sê my, skryf hierdie inlichting vir jou neer op jou sakboekie, as jy sakboekie het, of iets, daar die sakboekie, denk ek, het ek nog ergens, weet nie waar nie, so, met taal oorgetrekt, sakboekie, met a, potlood wat aan hom vast was en skryf ek toe na die adres en hy sê dit is een groep christenen en daar in Jerusalem bly hy sê ga na hulle toe en noem vir hulle my naam wat ek toe nou gedoen het, ek die adres neergeskryf en toe ek daar by die lichthaber Ben Gurion in Israëland, doen ek toe nou soos wat hy sê, gaan kry vir my een sheroet, een sheroet is een taxi, vraag vir die man, ek wees vir my adres, vraag vir my persoon daar jy kan neem, hy sê, ja nie, hy weet, ek ken die plek, so vroeg die oog, en baie bitter vroeg, neem my my toe nou na die plek, na in Jerusalem, na by Mount Scopus, dit so recht oor die Mount Scopus hotel, dit is vroeg in die ochend, dit net so begin lig word, toe ek my tasse achter uit die motor uithaal, toe ek het op die grond neerzit, toe kom dan iemand uit die, by daar die huis uitgestap, en help my met my, my bagage, tel het op, en jy moet die huis in, sêf my, ek moet sit, dit is een kachel, vuur wat daar brand, <coughs> en ek het so, denk ek, 5 minute, denk ek, gesit, ek kom hier iemand, in die trappe af, een jongman, en hy groet my in Afrikaans, en hy sê, ek hoor, jy kom van Suid-Afrika af, ek sê, ja, en stel my voor, ek kan nie meer die man sy naam ondou nie, En hy sê vir my, kom sit en eet ietsie en drink ietsie saam met ons Na soe rukte ontmoet ek nou die rest van die mense en ook die persoon daar in beheer van die Mount Zion Fellowship En die mense bied vir my accommodatie aan om daar te bly en ek kon heel dag en elke dag kon ek gaan loop in Jerusalem, en ek het die oude stad gaan opsoek, en al die plekke elke dag kon ek vrylik gaan die mense in die groep het my net van tyd tot tyd gevra of ek nie vir hulle bybelstudies kan aanbied nie, om hetzelfde preek en so meer baie wonderwerke wat so rondom my plaas gevind het, wonderwerke dink nog in die ding, dan gebeur het sommer die Heere voorsien het haar in al my behoeftes ek het later heel te mal in aparte huis gewoon waar nie, niemand anders ees was, helemaal alleen in die groot huis en later in die huis daar in Galilea met iemand wat my daar rondvat na al die verskundende plekke waar Jezus rond beweeg het en vir my kost gemaakt het hierdie dag genip mankie gepak het en my geneem het na al die plek en mense onbeskryflik en toe ek nou weer terug is daar in Jerusalem toe kom die persoon wat in beheer is nou van die groep en sy vraag vir my of ek nie asblief hier by hulle wil blij nie en vir hulle Grieks en Hebreus leer nie, want hulle het studente verskoning wat opgeleid word as sendelinge wat oor die wereld uitgestuur word en hulle sal dit nou so waardeer as ek dit nou so kon doen nou moet jy onthou dit was my hartsbegeerte om daar te kom in Jerusalem en hier is nou die geleentheid dat ek nou daar kan bly en studenten Grieks en Hebraaus leer en net die volgende dag kom daar een persoon daaraan van uit Amerika wat vir my vir hierdie sel soort amper identiese soort van versoek rug of ek nie in Amerika toe wil kom hulle sal al my onkoste betaal en so meer en so meer en net kom kyk wat hulle daar doen en besluit of ek daar wil anblij en vir hulle studenten wat hulle nou in Jamaica wil oplei as sendelinge en nou sit ek voor die twee uitdagings Jerusalem of Amerika Mense, daar maak ek dan die grootste fout van my leven, om naar Amerika toe gaan. Ek kon van 1984 af, in Jerusalem geblei, kan hy nou net denk. En elke dag het ek hier die wonderwerke gesien wat rondom my plaas van die goed wat die heren vir my doen, hoe hy voorsien het in al my behoeftes, na die rijkdom van sy groot, groot, groot genade en kom vertel ek dit nou vir Dit klank ons nou baie nie, soos hier die rijk jongman hier, wat hier die geleentheid van een leeftijd, wat aan hom aangebied word, om een disciple van die vlees vleesgeworde God te word, en hy loop bedroef weg, want hy het waie besittings gehad. Nou, die disciples, toe hulle nou hierdie verhaal wat Jesus nou vertel het, oor die feit dat alles by God moontlik is, en alles het by mense nou onmoontlik, toe sê Petrus vir hom, vir Jesus, Heere, kijk ons het alles verlaat en u gevolg wat sal daar dan vir ons wees en Jezus sê vir hulle voor waar ek sê vir julle dat julle wat my gevolg het in die wedergeboorte as jy weergebore is want onthou allemaal wat daar gesit is nie wederbaar nie jy weet ons van een van sy disciples wat ons uitverkoop het het sê hy vir hulle jylle wat my gevolg het in die wedergeboorte wanneer die seun van die mens op sy heerlijke troon gaan sit jylle ook op 12 troon sal sit want onthou daar 24 troon maar jylle gaan op 12 van die troon sit en jylle gaan die twaalf stammen van Israel oordeel. Ja, koninklijke status wat vir hulle wacht, omdat hulle bereid was om alles te verlaat, soos wat Petrus hier gesê het, maar ons het alles verlaat. Wat sal dan nou vir ons wees? Sê, ons het alles verlaat in die gevolg, dit wat hier die jongman nie wou doen heen dit het hulle gedoen, en Jezus sê dit is wat, jy, wat met julle gaan gebeur ek gaan op my heerlijke troon sit saam met my vader as God er enig en julle gaan rondom sit op 12 troon en julle gaan die 12 stamme van Israel oordeel al die mense van al die stammen gaan een dag voor julle verskyn net omdat julle alles verlaat het en my in die wedergeboorte gevolg het en hierdie jong man kon daarvan deel gewees het maar hy het door sy vingers laat glip Nou ek wil nou vir jou uitdaag en sê daar wacht een groter beloning as om op twaalf troone te sit en die twaalf stamme van Israel te oordeel. Een groter beloning wacht daar vir die mense wat deel gaan wees van die bruid van Jesus Christus. Want dit beteken, jy gaan Jezus' tweede helfte wees, tot in alle eeuwigheid. Jy gaan nie op twaalf troone sit en twaalf stamme oordeel nie, jy gaan deel wees tot in alle eeuwigheid, van wat Jezus ook al gaan doen, gaan jy saam met hom doen, tot in alle eeuwigheid. En omdou, hy is die skepper. In die begin was die woord, die woord was by God, die woord was God, die woord het vlees geword en onder ons kom woon, ons het sy heerlikheid aanskou die heerlikheid van die enige boore. Ek weet nie wat dit vir jou beteken, maar mense, vir my is dit so wonderlik, dit is die wonderlikste gedachte, net om daan te dink, dat jy saam met Jezus, as sy tweede helfte, as deel van sy DNA, as deel van sy goddelike natuur, tot in alle eers, ewigheid te wees wat gaan jy daarmee maak wat gaan jy die doen met hierdie uitdage moet jy toch asblief nie dier jou vingers laat glip nie koop die tyd uit maak seker dat jy hierdie tyde luister Want dit is net deur die woordverkondiging heen dat dit kan gebeur Omdou vir mense is dit onmoendlik Maar by God is alle dinge moendlik Daarom kon Paulus dit vir ons so baie, baie, baie mooi en secure verduidelik Dat het God is wat in ons werk om te wil Kan jy omdou hier die jongman wou nie Maar God kan in jou werk om te wil Sowel as om te werk na sy welbeha So God een welbeha het in wat jy doen Kan jy sien dit kom alles niks Dit kom uit jyself nie, dit kom uit God Maar dan moet ons God die geleentheid gee Om in ons te werk Soos wat Jesus dit vir hier die jong man wou doen maar hy wou nie net soos wat Jesus gesit het en na Jerusalem gekyk het en gesê Jerusalem hoe baie maal wou ek jylle by mekaar maak ek wou hoe baie maal wou ek jylle by mekaar maak soos hy hen naar kijkens onder dat flerke maar jylle wou nie die Heere wil jou help hy wil in jou werk Hy wil help dat jy Eendag deel kan wees Omdat jy deel is van daar die uitgesoekte Mense wat hier die boodskap hoor Van die bruid van die Heer Jezus En hoe God in een mens werk So dat dit een waarheid kan word So dat hier die droom Soos die droom van Joosef wat een waarheid geword het dat hierdie droom in ons ook 'n waarheid kan word, 'n werklikheid kan word. En dit net God en sy groot genade en en sy groot barmhartigheid wat dit vir ons kan doen. En hy wil dit doen. En God is gereed en God slymer en God slaap nooit en hy weet van jou, en hy weet van my, en hy weet van ons begeertes, hy weet wat ons wil, hy weet van ons droom, net soos wat God gewet het van Joosef, en sy droom wat hy aan sy vader en aan sy broers oorgedraaid, en hulle om nie gegloed nie, teendeel hulle het om veracht vir dit wat hy aan hulle meegedeel het, Maar daardier droom het die werkelijkheid geword En hulle het voor hom kom buig soos wat hy in sy droom dit aan hulle vertel het wat hy gedroom het Want hy het die onder koning geword in Egypte En sy pa en sy broers moes voor hom kom buig Hou vast aan hierdie droom van die brood van die Heer Jezus. Dit die toppunt, dit die kulminasie punt, dis die kersie op die koek van die ganse geskiedenis van die mensdom. Dit is nie een groter, een groter beloning wat jy ooit in jou lewe, sal kan ontvang as om deel te wees van die brood van die Heer Jezus nie. Weet jy, selfs nie die jode wat daar op twaalf troone gaan sit, gaan daar die voorrecht heen nie. Selfs nie een van daar die miljoene der miljoene engele en die weesens wat rondom god Godse troon nou op die oomlik is, het daar die voorrecht nie. Het is gereserveer vir my en vir jou. En kom ons, grijp die geleentheid aan. Carpe DM Grijp die geleentheid aan. En daarmee gaan ek jou groet. En as dan dan om morgen is, en ek om morgen ochtend tien uh, as jy nie ergens by een fysische kerk teemwoorde gaan wees nie, sê ook vir ander mense, wat nie by jy teenwoordig kan wees, jy daar is kerk wat uitgesaai word, hier op www.netradio.sa.co.za en die Heerese Sieninge is met jou, mag jy wonderlijke aand in Godse teenwoordigheid geniet. Van my kant af, Shalom. O